Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er onsdag den 28. juni, og her til morgen skal vi høre fra Jyske Bank, der har et særligt råd til nogle nordiske investorer. Vi skal også høre om et dansk børsselskab, der er anklaget for at føre investorer bag lyset, om Finanshuset UBS, der i øjeblikket ser større potentiale for obligationer end aktier. Men først skal vi høre et muligt bud på, hvorfor flere danske aktier tirsdag blev ramt af et kedeligt kursvalg. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Laura Rossov. En lang række danske aktier blev tirsdag sendt ud i et større kursvalg. Aktieudsalget kan skyldes, at vi nærmer os hallersafslutningen, vurderer Nordnets investeringsøkonom Per Hansen i en kommentar. Han hæfter sig ved, at det især var danske farmeaktier, der blev ramt. I det tonangivende danske aktieindeks C25 var det mediekusselskabet, der fik flest tisk. Aktien endte med at lukke i et fald på 8,5 procent. Også hørebaratstilgivet Demandt, ingeniørkoncernen FLS, medicinalgiganten Novo Nord Nordisk og vaccineproducenten Bavaria Nordic var under pres. I det hele taget er der en dårlig aktiestemning og de seneste ugers fornemmelse for, at investorerne overvejende eller udelukkende interesserer sig for amerikanske selskaber, som forbindes med AI er intakt. Lyder det fra Per Hansen, som også peger på, at tirsdagens nedtur kan skyldes, at den europæiske centralbank har flere rentestigninger i ærmet. Det danske høreapparatsselskab Audientes anklages for at have vildledt investorer for at kunne sælge aktier. Det skriver børsen med henvisning til, at, der ikke, at det ikke fremgik under aktiesalget, at en række af selskabets kunder ikke kunne betale. Det er dybt, dybt kritisabelt ikke at oplyse investorerne om, at en afgørende del af debitorerne var markant overforfaldende og den usikkerhed, det medfører for salgstallene. Omsætningen er fuldstændig central. I årsagen til, at der kan skaffes ny kapital, siger Jakob Have fra Nordic Compound Invest til avisen. Audientes topchef Sten Thyssen afviser anklæderen over for børsen. Han siger, der var ikke alvorlige betalingsvanskeligheder i vores vurdering. Vi var i tæt dialog med parterne, og der var ikke nogen til om, at de ikke kunne betale et kursrit på 155 procent siden 2021. Det er, hvad aktionærerne i en af Danmarks største og mest populære selskaber har kunnet godt af. Der har været så meget ild under aktiekursen, at det har for Jyske Bank til at komme med et helt særligt råd, hvis du har aktien. Det drejer sig om Novo Nordisk, der har specialiseret sig inden for diabetes og fødmeområdet. Vi anbefaler investorerne ikke, at så yderligere op i aktien, men at holde fast og udnytte det positive momentum og muligvis overveje at tage lidt profit lyder det altså for Jyske Bank i en ny analyse. For at forstå det, skal vi spole tiden tilbage til 2021. Det er året, hvor der med bankens ord sker en massiv vækst i diabetessegmentet GLP1. Det skabte en hype om novo-nordisk fedmeeventyr, der altså har boostet aktion siden starten af 2021. Drivkraften har været imponerende vækst samt flere opjusteringer. Resultaterne er ikke gået ubemærket hen, påpeger Jyske Bank, altså med hensyn til den vilde kursstigning siden da. Jyske Bank ser der også for sig, at et positivt nyhedsflow, fortsat god receptal og stærke vækstudsikrer kan sikre, at Novo Nordisk Aktion fortsætter det positive momentum. Men Novo-investorer bør også være forsigtige, understreger Jyske Bank, der i analysen skriver, Vi vurderer også, at høje forventninger er indregnet i aktien og ser derfor kun begrænset kurspotentiale. Obligationerne og aktierne prissættes for tiden til synlædende på baggrund af forskellige forventninger til økonomien. Obligationerne peger på en recession forude, mens aktierne omvendt stiger på forventning om en solid økonomisk udvikling. Det er vurderingen hos den schweiziske investeringsbank UBS, som mener, at obligationsmarkedet har ret og er bedre positioneret til udviklingen den kommende tid. I en kommentar skriver banken, at obligationsmarkederne ser ud til at være uenige med de økonomiske udsigter... Obligationsmarkedet er klar til en yderligere afmatning i væksten, derimod ser aktiemarkederne ud til, selv efter en nylig svaghed, at pege på en solid økonomisk udvikling. Investeringsbanken fremhæver i den forbindelse, at rentekurven i USA, altså forskellen på den 2 og den 10-årige statsobligation, lige nu ligger i minus med omkring 100 basispoint. UBIOS henviser også til, at obligationskurserne vækker op, hvis inflationen aftager og renterne falder, men hvis prisstigningerne fortsætter genstridige, vil mellemange og lange obligationer dog typisk være populære. Aktiemarkedet står derimod over for en mere vanskelig situation, mener investeringsbankens analytikere. En yderligere stigning på aktiemarkederne vil sandsynligvis kræve en næsten perfekt økonomisk udvikling, hedder det.